Vi er i gang med noget helt særligt. Det er ja. vores jule special, og vi er nået til top 5. Og, og, og hvilken top fem? Måned? Den er vild. Det, det, det er helt vildt. Altså, ja, men, det er, vi sad faktisk og snakke om, at, inden vi lavede det her. Vi havde ligesom lavet en uh, top 20, og så, vi så sad vi og kiggede på top 5, så var det lidt den der, wow... Det, det, altså, det Altså hver punkt i den her to 5 kunne jo nærmest en hel temaserie. Altså, det er, altså punkt, i, det, det bliver en temaserie. Lad os låge i den. På også. et tidspunkt, så laver vi en, en, en temaserie om de her. <laughs> og det er vel også noget, Nogle af dem er nogen, vi vil snakke om igen og igen og igen. Jeg vil sige, at nogen af dem er forhåbentlig måske af, ved at være afsluttet. Ja. Godt. Jeg, inden vi går i gang, så minder jeg så lige om, hvad der er, altså det er, fordi på de 15 pladser inde, der er rimelig mange, der vil normalt kunne lande i en top 5. Men på en 20. plads, Trumps evne, eller jeg ved ikke, om det er en evne, hans, hans dårlige vane ned fra den bagerste ende af skolegavnen med at give folk øenavne landet på en 20. plads. På en 19. plads, hans måde at arbejde med hele orkanen på Puerto Rico, hvor han både kastede toiletruller efter folk, men også fik sagt, at det var egentlig ikke så slemt, og ligesom missede, at folk skulle have strøm, så det havde de ikke i et år. Det var på en 19. plads. På 18. pladsen var der hele det her travel ban og alle retssagerne, hvor han holde folk fra muslimske lande ud af USA, som endte i noget af et show. Så var det, det vi kaldte handshakes på en 17. plads. Det dækkede over forholdet til fremmede ledere, specielt i den vestlige verden. På en 16. plads, Hans, det vi kalder, var Mellemøst-aftalen, som handler om de her normaliseringsaftaler mellem Israel og en række lande, senest, øh, senest øh, Marokko. Men hvor vi også, kan man sige, i den klemte hele, at han flyttede den amerikanske ambassade til, fra Tel Aviv til Jerusalem. På en 15. plads, i forhold til Nordkorea og Little Rocket Man, på en 14. plads, handelskrigen med EU og langt overvejende Kina. Noget, der faktisk til en vis grad står tilbage som en succes. I hvert fald vil Biden føre meget af den samme retorik videre. På en 13. plads, svingdøren i det hvide hus. Der er ikke mange, der startede med at arbejde i det hvide hus for fire år siden, som stadig er der. På en 12. plads, hans generelle utærlighed eller manglende evne til at snakke ordentligt om og opføre sig ordentligt overfor kvinder som også har været med til og kan man sige hælde på hele me Too bevægelsen nummer 11 hans udnævnelse er konservative dommer måske mest kendt Bran Kavanagh og de tre dommere det lykkes ham at udnævne til højesteret. Og så er vi inde i en top 10. På nummer 10 Black Lives Matter og hans måde at kan man sige gebærte sig i det punkt. Nummer 9 Muren i Mexico mod Mexico built that wall, som godt nok ikke står der, men dog førte noget hæftig symbolpolitik. En anden gang symbolpolitik klemte sig ind på 8. pladsen, der var med lock, lock Her Up om Crooked Hillary, som for vores vedkommende egentlig dækkede om, at han dog om noget fik gravet grøfterne og måden at tale om hinanden på i amerikansk politik meget, meget, meget, meget, meget dybe. Og på nummer 7, Will hvor han ikke rigtig kunne skille mellem racistiske og mennesker, der lige havde kørt en fredelig demonstrant ihjel, og dem på den anden side, da han sagde, at der var very nice people on both sides, og som jo var det moment, der, som Biden også har sagt, som fik ham til at, at stille op, men som ligesom blev et symbol for store dele af USA på, at nu var den helt, helt galt. Og på en 6. plads så har vi altså hans måde at gebære det sig på, Twitter hans måde at bruge Twitter på. På for en liste. Således kom vi ind til top fem nu. Nej, vi smagner stadig og nævne én ting. Ja. Det er, at det her program laves i samarbejde med sokker.dk, vores alle sammens øh, sokkersponsor, som øh, ikke bare laver den famøse og øh, fortræffelige kongressens sok med vores eget logo på, men også laver må jeg også sige, præsidentsokkerne, som... Øh, altså gør at øh, man jo konsekvent enten kan have enten Franklin Roosevelt, John F Kennedy, Ronald Reagan eller Barack Obama på øh, på fødderne. Øh, hvad har du på øh, i dag egentlig? Jeg har en helt almindelig kongresselsok, men jeg står med stillesind og øh, drømmer om lidt politisk ukorrekthed og få en Nixon sok. Ja, jeg, øh, Hvad er det, øh, ligger under juletræet. Det det, det, uh, det vil være det vil være spændende udvikling. Hvad du har siddet heklet. kollektion er det det det var det halsklæde du havde spurgt efter. Så er bedre på det. Jamen, der er jo selvfølgelig både kongressen-logoet og alt muligt. Men der er ikke noget no. no, Nixon. No, no. Du, no. Må, du må vente til din følelsesdag med Nixon. Jo, jo, dårlige, dårlige, dårlige vidtigheder. Ja, altså, man kan gå tilbage til starten af det første, de her nyhedsbølgelse for at høre den dårligste Nogensinde i kongressens, eller i kampen om Amerikas historie, er vi nået til nummer fem. Apropos, alt det slutter, vi lige har stået og sagt. Fake news. <laughs> ja. Det er fx fake news, og det er den dårligste joke, der nogensinde er sket. <laughs> Ej, men prøv. At høre. Begrebet fake news, øh, det er jo. Altså, det er jo nærmest det, der har galvaniseret Trump for alt kritisk presse. Fordi han hele tiden bare hver eneste gang, nogen har skrevet kritisk om ham, hver eneste gang, nogen har gået til ham, eller sådan noget, så har han bare sagt fake news. Og øh, også øh, fra tid til anden, altså bare skåret øh, medier over en kamera og sådan noget. CNN, New York Times, Washington Post, alle mulige ting, det er bare fake news, så det gider han slet ikke bruge tid på. Og man kan sige, det han har forstået, i forhold til, hvorfor det her kunne blive så effektivt, som det er blevet for ham, det er, at USA har så politiseret et mediebillede, som de har, tilliden til medierne er ret lav i USA. Det er heller ikke, fordi den er så frygtelig høj i Danmark, men det er endnu værre i USA. Og han kom jo fra medieverdenen, så han vidste godt, hvordan det her klaver, det spillede i forvejen, og han har virkelig med kirurgisk præcision Altså virkelig kørt løs på det her. Og også undervejs jo gjort medierne til sin egen øh, modstander. Altså han elsker jo den her David mod Goliath-præmis, han kan sætte op, og det har han jo gjort i tilfældet med medierne også. Han har jo kaldt øh, medierne for enemy of the people, øh, hvilket altså også øh, igen, jeg må sige, det går godt at vi har sagt det her nogle gange, men igen, man svikter sit præsidentielle ansvar fuldstændig, fordi det har været medværende til, at flere af vores amerikanske kollegaer Blandt andet, når de skud, det er ikke Trump-begivenheder, har man nødt til at sælge osvagtet med. Mm. Fordi han taler, som han taler. Jo, og så synes jeg, at det jo har gjort en ekstrem væsentlig ting, det er, at det i virkeligheden har fuldstændig legamenteret, at hvis der er nogen, der fortæller noget, du ikke er enig i, eller der ikke passer ind i dit verdensbillede, så kan du bare sige, det, ja, passer ja, ja. det passer ikke. Det passer ikke. Præcis. Ja, ja. Det passer ikke, jeg synes. Ja, ja. Det kan godt være, det er rigtigt, men det passer ikke. Altså. Og det er også bare igen det, altså... Det er jo medvirkende også til, at der opstår en, en situation, som gør, at vi jo her med 2020-afslutningen på vej ind i, at Joe Biden om lidt overtager ledelsen i USA, står i den situation, at man snakker om, at der nærmest opstår parallelle virkeligheder. Nå, det er jo netop det, jeg mener med, jeg synes, at der er det vildeste i det, det er, at du ikke tidligere, og det er selvfølgelig også noget medieudviklinger at gøre, så kan det godt være, at man ikke var enig, men du abonneret dog trods alt på en eller anden form for fælles virkelighed om, hvad der var sket, så kan du godt være, at du kunne analysere det på forskellige måder, eller synes, der skulle gøres forskellige ting ved det. Men det, der jo et eller andet sted, synes jeg, er noget af sammenhængskraften, og også både dansk, men vil som helst sammen, det er dog, at vi abonnerer på 1 plus 1 er 2. Ja, ja. og whatever. Altså, jamen, jamen, og hvis vi siger, at det her det er sket, så er det sket. Altså. Jamen, prøv Der er jo tusindvis af eksempler på det her med, at, at det ikke længere handler om, at fakta er fakta, men fakta er noget, jeg føler. Ja. Øh, og at... Øh, altså, jeg kan huske nogle gange allerede i 16-valgkampen, når man dækkede det, øh, som, øh, som gjorde, at og når man talte med, med nogle af Trump-vælgerne, det var sådan mm -hmm. det der, når man sagde, at altså, hey, arbejdsløsheden er 5%, sådan, jamen, det føles som om det er 12%, og det er det samme, Hjørt, da mænd blev indsat ja. som amerikansk præsident. Det er den mest velbesøgte indsættelsesceremoni nogensinde. Ja, det er, nej, det er det faktisk overhovedet ikke. Jamen, det er jo den følelse, jeg stod med. Der var 300.000, men det føles som halvanden million, ikke? Altså... Tænk dig at næste gang, at vi skal snakke med André om, øh, fra Sorøs Sokker omkring spontoret og sige det kan godt være, at, øh, at der er, hvor mange lyder der er, men det føles som om at hele landet lytter med hver ja, eneste gang. Alle sammen. Altså, Fordi ja. det, det er den oplevelse, Nå, vi har haft. Jeg, jeg, jeg, jeg skulle lige til at sige, at nu det er det jo ved at være jul. Jeg, jeg stod faktisk og tænkte på, at det, jeg, man ville godt kunne bruge den slags følelse over for sin bankkonto. og ja, Men det føles øh, som om, at, der, at det ikke har været helt så dyrt at køre julegaver, som man egentlig, <laughs> som det egentlig har, ikke? Nå, Nej, nej, men, men jeg synes, det, det store ishev i det, det er det her med, at man står tilbage. Og det tror jeg er noget af det, man med meget, meget høj grad vil huske Trump for, det er, at man nu har at gøre med et USA, der ikke abonnerer på samme grundvirkelighed. Altså det, vi er nede i grundtænk de jo lige pludselig tænker om, hvor de siger, at det bare ikke sker, ja. eller det er sket på to forskellige måder. Ja, Jamen, det. Og det skal siges, nu står vi jo og siger så om, at det er han, der er galt. Man skal jo huske, at over på den anden fløj, der vil synes de jo, at det demokraterne og mainstream medierne synes, er lige så skørt. Ja, ja. Altså, og det er jo det, at man har opløst den der fælles virkelighed. Det er virkelig det jeg synes det dækker over det her. Ja, og det øh, er det bekymrende perspektiv er at det er ikke lige sådan at se for sig hvordan man Nej, man, man ser ikke lige for sig de, hvordan de kommer ind og bliver enige om at sige, med en plus en er to igen. Nej, præcis, altså. og det er altså ret bekymrende, det må jeg sige. Andre ting der er ret bekymrende, og noget man måske i virkeligheden ville ønske, var fake news og fuldstændig vanvittigt at det her lander på en fjerdeplads og jeg nøje jeg personligt overbevist om vi kommer til at snakke meget om det næste år Rusland. Ja. Aftalen med Rusland. Kan du ikke bare lige minut versionen, så alle er nogenlunde med, inden vi kaster os ud i nogle øh, noget meninger og analyser. Det starter helt tilbage i 2016-valgkampen, hvor at der er russisk indblanding og russiske forbindelser i forhold til Trump-kampagnen, og at øh, der efterfølgende bliver indledt en, en større undersøgelse under ledelse af tidligere FBI-chef Robert Mueller, som skal undersøge, hvad er op og hvad er ned i alle de her forbindelser mellem Trump og russerne. Det var flere år. En masse mennesker tæt på Trump bliver både sigtet og, og dømt. Trump har så sidenhen... Øh, benådede flere af dem, men øh, det gør, at hele den her er sigt, dybesigt, sigtet, mest sigtet døm for at lyve. Ja, præcis. Ligge. Men alt det her gør, at der faktisk er en sag, der ligger et sted i FBI, der handler omkring højforrædering. Mod Trump. Præcis. Trump har jo været under mistanke. Ja, og sådan nogle sager kan ikke blive forældet. De skal faktisk køres hele vejen til inden, indtil de er definitivt opklaret, som må man ikke stanse med at arbejde med dem. Ja, enten, enten opklare sig med, der foregår noget, ja. eller opklare sig med, vi er sikre på, der ikke er foregået. Præcis. Og det vil sige, at øh, lige om lidt, når Trump ikke længere er underlagt øh, præsidentiel immunitet, jamen så er det en potentiel risiko, han står mm. med, at øh, han skal forholdes øh, en sag, som potentielt set kan ende med at øh, bringe ham i fættefæde på grund af højfæderi. Det er altså rimelig voldsomt. Ja, og det er jo også derfor, man har snakket om, at der kører de her benådningsting. Altså, vil han benåde sig selv øh, på forhånd, øh, for eksempel? Og vil han benåde andre på, øh, for, altså blandt andet sine børn, de er involveret i det her? Vil han benåde dem på forhånd? Mod, mod, at de, altså fordi de simpelthen er under mistanke for, kan man sige, ja, har fået hjælp af Rusland til at vinde et præsidentvalg. Det er jo sådan, øh, the Manchurian candidate øh, all over again, ikke? Øh, Og ja, man kan sige, det det, det, det, det er jo fuldstændig, synes jeg, øh, vanvittigt. Men jeg synes, noget af det, der er vanvittigt, det er jo i virkeligheden også det dilemma, det så sætter Joe Biden i. For vi snakker om, at han kommer ind i det hvide hus, han vil gerne hele nationen, han vil gerne, apropos hvad vi snakkede om før, ja. fake news at folk til at abonnere på den samme virkelighed. Og så skal han starte med potentielt set at undersøge retsforfølge sin forgænger. Det, det er et dårligt sted at starte, ikke? At det er i hvert fald øh, ikke sådan så et forsoning mellem parterne nær forstående på den baggrund, men ikke instrumenter. Vi er helt enige med dig. Vi kommer til at snakke meget mere om det, for mm. det kommer til at fylde en skrækkelig masse både i mm. 21 og 22. Har vi nogle idéer om endnu, Altså det må være noget af det, de rigtig sidder og, og klør sig i hovedet over, over Biden-Line. Hvad skal de gøre ved, ved det her? For de kan jo ikke lade det ligge. Altså, men... Vi ved ikke meget endnu om, hvordan de har tænkt sig at håndtere det, fordi der er virkelig, altså, der bliver virkelig spillet med pakket kort og lukkede døre og så videre her, fordi det er, øh, det er så følsomt, så øh, altså, man skal ikke træde meget ved siden af, for at det kan gå rigtigt galt. Nej, gav. fordi man kan, man kan normalt vil man kan sige, prøv at høre, vi sætter, vi sætter bare FBI til at undersøge det, og så kommer de med et eller andet, og så kan det være, at vi skal lave en, nogle høringer eller nogle mere offentlige undersøgelser. Men det kan du jo ikke engang gøre her, fordi jo Trump jo et eller andet sted allerede har sagt, dem. FBI siger, at alle efterretningsteorier er bare en del af det deep state af, ja. af de her konspirationsteorier. Ikke? Så han har jo i virkeligheden, kan man sige, jamen allerede fra starten, sagt, at det er snyd lige meget hvad de kommer fra. Ja, og øh, så meget desto større er udfordringen for Biden også, ja, netop også, hvad, hvad han skal gøre ved det. Ikke? Det er ikke noget øh, nødvendigvis nogen misundelsesværdige opgaver, mm. øh, han sidder med, eller for den her skyld, den person han gør til justitsminister. Right. Det ved vi jo, mens vi optager her, og stadigvæk ikke hvem mm. bliver. Nej, jeg vil egentlig også bemærkelsesværdigt. At det er en af de få, vi mangler. Det er en af de få, vi mangler, og det er næppe tilfældigt for nu mm. at øh, sige det mildt. Det, tror du, han og igen vi kan blive overhalet af tiden, det bliver vi sikkert i forhold til, hvornår det her bliver opgjort, men tror du, det er, fordi han sidder og leder efter en republikaner, netop på grund af de her ting? Det er i hvert fald øh, ikke nogen speciel fjerntanke, at det vil øh, være noget af det, han sad og kigger på, fordi det er noget, det, der mangler. Altså mm. det ministerhold, han har sat i sådan Man, ind, så man nu... skal normalt have en fra den anden side Det plejer at være meget smart. Altså, Obama lød for eksempel forsvarsministeren mm. uh, Gates blive siddende i sin tid, da, da Bush uh, mm. stoppede. Og øh, det plejer at være meget klogt øh, at øh, have lidt øh, tværpolitiske appel, og det har Biden faktisk ikke endnu. Mm. Øh, så det kan der godt være. Øh, jeg vil sige det på en måde, at jeg vil ikke blive overrasket, Nej, hvis det sker. Det er det. Nej, fordi de, altså, alle der lige, hvad man vil gøre, så kan man sige, øh, der kommer til at være noget politireformer, der kommer til at være noget Black Lives Matter, og ind over det her. og så er det vel Trump-ting, der kommer til at være den, den store ting for justitsminister, Så man skal også have en, der kan håndtere svære det, sager, ja, og håndtere presse og presse pres, og alt pres det eller det er, ikke, det, er ikke, det er ikke småtingsafdelingen, det her, tværtimod. Og jeg prøver på på en tredje plads noget der måske også skal håndteres, det er i hvert fald noget der er blevet håndteret flittigt i retsapparatet den sidste måned. På en tredje plads så har vi simpelthen sat uh, valget, eller i virkeligheden for mig mere efterspillet efter valget 2020. Og jeg ved ikke engang, det blev værre eller bedre, end jeg havde regnet med. Ej, jeg må nok sige... Måske bliver det bare lige så tosset. Jeg, jeg tror ikke helt, jeg havde fantasi til at forestille mig helt, hvor, hvor vildt det ville blive. Altså, jeg havde ikke ikke tænkt, at det ville blive grimt. Mm. Jeg tror bare, at jeg kan konstatere, at min fantasi straks er åbenbart ikke så langt, som til, at det, hvor grimt grimt øh, ser ud, når det virkelig udfolder sig. Og det er godt nok grimt at se på det, der er foregået her siden den 3. november. Jamen, jeg, har, jeg har faktisk mere tænkt en anden ting, her, Jeg tænkte, at det har været latterligt. Altså fordi, når man, jeg har tænkt det på den måde, at det, jeg har ret tidligt i pro processen ikke været i tvivl om, at nu havde Biden vundet, og nu skulle han nok blive præsident. Og at det her i virkeligheden mere, synes jeg, er et, et masker show. Det er sådan lidt kejserens nye klæder, alle går med på lejen, fordi ingen rigtig gider at stoppe, men det er også meget få mennesker. Det er sådan, som jeg ser det. Egentlig tager det, rigtig, altså, tager det helt sådan seriøst. Altså for mig at se, så er det i virkeligheden snarere, at det, det på nogle niveauer bekræfter mine bange anelser. Mm. Fordi jeg har ikke på noget tidspunkt i alle de år, jeg har dækket Trump, haft indtrykket af, at han agerer ud fra, hvad der er i USA's interesse. Nej, nej, nej, nej. Det er Altid, hvad er bedst for ham? Mm. Hvad, hvis det kan hjælpe ham? Mm at tæske løs på retssystemet, så gør han det. Hvis det kan hjælpe ham at fyre ministre, så gør han det. Hvis det kan hjælpe ham med x, y og Z forhold, jamen, så gør han det. Og jeg vil sige, det tilfælde nu, hvor han så kaster smus på en mere end 200 år lang tradition om mm. fredelige, rolige magtoverdragelser, mm. ved at blive med at sige, at de har stjålet valget fra og Snyt og... Bliv ved med alt fra, at det er og vi skal tale op igen og igen og igen og igen og igen, og vi skal have det ene søgsmål efter det andet, og det er jo blevet mere og mere bizarrt efterhånden ja. ved at være vidne til. Det, der bare er det bekymrende, det er, der er jo noget at komme efter, altså ja, ja. for det første. Men den anden del er også bare, at han får folk til at tro på det. Jo, men jeg tænker, at bortset fra lige Rudy Giuliani og nogle andre, kan man sige, der enten har fået penge for at være nogle tosser eller er nogle tosser, så kan man sige så så snod som altså Mitch McConnell som har befestet sig som, som et menneske født uden eller i hvert fald af eksisterende uden principper, så, så er det jo kan man jo stadigvæk godt have ideen om at at de, de mere taler ham efter munden også via den der meget fintugne retorik de har omkring det og så går de ind når de ikke kan slippe for det længere går de ind og anerkender det det samme øh, bare hans justitsminister som så måtte altså også måtte gå ud og sige om der var ikke noget at, at komme efter så altså, så jeg også tilbage ja som så træder tilbage <laughs> efterfulgt ja, Fordi... så kan man sige så kan man sige for Tænker jeg nogle gange, at tre fjerdedel af, af, af de der republikanere, der deltager i de her show, der, der er det en politisk, kynisk, kynisk kalkyne, som er grim at se på. Men, men, det, det, det, det, det, er. men det kan jo sådan set gøre en lige så bekymret, ja, at man, tør være så, eller man vil være så kynisk og fuldstændig ligegladet med demokratiske principper. Og så er der den sidste fjerdedel. Dem, der rent faktisk tror på det. Ja, ja. Æh, og det synes jeg næsten er så bekymrende også, fordi at, det gør, at ja, der... er har i verden. Ja. Og oh, men der er godt nok... Øh, altså, han har virkelig øh, stimuleret hmm. øh, øh, konspiratorerne ja, ja. derovre, og det faktum, at der nu faktisk er millioner af amerikanere, der øh, er den opfattelse at den mand, der den 20. januar 2021 ligger hånden på Bibelen, øh, han, er lige... han er faktisk i virkeligheden ikke legal, Nej. fordi han har stjålet valget mm. for Trump. Mm. Og Trump formentlig er derfor heller ikke. Jeg tror ikke, Trump kommer til at være sådan en indsættelse Det vil være meget overraskende. Ja. Det, sådan er der. Det, det Og det er vel i sig selv nærmest også historisk. Det er sket én gang tidligere i hele den amerikanske historie, at den afgående mm. præsident, med mindre der var tale om dødsfald, mm. så er det kun sket én gang, og det var da John Adams blev så rasende over, at hans egen vicepræsident Thomas Jefferson havde besejret ham. Men, og... men, men, men der er vi også tilbage i, at vi... At vi det er, er præsident nummer 2 og 3. lige præcis, ikke? Altså, <laughs> altså, det, er, det er pænt langt tilbage i historien, ikke? Der ja, er ikke så meget tradition at bygge på. Nej, nej, nej, nej. nej. Og, altså, det er så Bizarre, ikke? Altså, det jo, de, altså, de sad som helstvist præsident og vicepræsident, hvor efter vicepræsidenten udfordrer den siddende præsident, besejrer ham. De havde jo da også været modstandere ved valget fire år systemet tidligere. Systemet var lidt anderledes. En lille smule anderledes, må man sige, i forhold til i dag. Ellers er det aldrig sket i tiden. Mm. Altså, tværtimod, der er fremragende eksempler på, hvordan man i god ro og mag har givet stafetten videre. Altså, efter Watergate, Jimmy Carter's første ting, han gør, efter han blev taget i ud, efter Joe Ford, det var, at han bad folk om at klappe af forgængeren, og takket ham for hans, for hans arbejde med at hele nationen efter Watergate. Altså, der, der er masser af eksempler på, på, på, hvordan det kan gøres, og så ser vi altså bare lige nu skrække eksempler på, hvordan det absolut ikke skal gøres. Hvis du kigger lidt med, hvilke konsekvenser tror du, du får? Jeg kan godt have bekymring i hvert fald omkring øh, uroligheder, øh, også i forbindelse med Bidens indsættelse, og, øh, og det, der sker der, fordi, altså, Trumps øh, retorik bliver også mere og mere aggressiv. Altså, ja. Han snakker om People are Angry og sådan noget, ikke? og skiller os ud på Mitch McConnell, da han så gik ud og anerkendte ja. resultaterne. Men, men, men jeg det jeg i virkeligheden er mest, det er selvfølgelig uroligheder og terrorangreb. Og, altså man, altså, USA har jo faktisk haft en, en pæn del højorienteret terror gennem øh, historien nok mest kendt, jo. Øh, øh, ja, Oklahoma-bomberne. Mm. Men, men jeg tænker mere, hvad for nogle konsekvenser, det har ved Mettevejsvalget om to år, og ja. præsidentvalget om fire år, og sådan noget. ting. Altså på et eller andet tidspunkt, apropos, kommer der forhåbentlig en, en voksen i lokalet, men, men, men, men, men det er svært at se det her normalisere igen, og de der langtrækkende konsekvenser. Ja, så vi lige, vil og så er vi lige tilbage til det, vi snakkede om før, det der med de forskellige virkeligheder, de forskellige dele af amerikanske, den amerikanske befolkning lever i, ikke? at det, mm. hvis lige pludselig nogle af dem tænker, når man, hey, det der med valgene, det er sådan noget, som, øh, som man stjæler fra os, mm. fordi Trump er den rigtige præsident og så videre. Jamen altså, det kan, det kan ende rigtig galt. Det kan ende rigtig, rigtig galt. Noget, der er endt rigtig, rigtig, rigtig, rigtig galt, ja. det er vores anden plads. Det er covid-19 og corona og hele trump -mådet. og altså, Der er så meget at, at tage af. Lige fra han selv fik det til den indflydelse, det fik. Altså, det var det, der vil gøre at han ikke blev genvalgt som præsident. Ikke udelukkende, men en ja, meget det, vigtig det, det, det er ret centralt, ikke? fordi altså, inden corona ramte USA, der havde Trump rigtig god kort på hånden for at blive genvalgt. Mm. Økonomien var stærk, ledigheden var lav, og hans base var tilfredse med øh, opvækning. Demokraterne kunne ikke for finde ud af, hvad de skal stille op, osv. Og, så, videre. og øh, så rammer corona, og Trump er til at begynde med, ude i den der klassiske, han laver med at sige, det er et kinesisk fubnummer, og det er slet ikke farligt, og øh, Bare det skal man ikke være bange for. Så er der hele det der med, skal man gå med maske, skal man spride, af, skal man holde afstand, hvor meget og lidt skal man gøre ved det her i forhold til at lukke ned osv. Og, og han kører øh, løs i den der med, at ja ja, hold nu op, og vi vil også snart se noget ordentligt sport igen og sådan noget. Og det her skal man altså ikke være bange for. Og der sker altså bare det, at smittetallet bliver ved med at stige, dødstallet blev ved med at stige. Altså der er nu over 300.000 amerikanere i forløbet, der er døde af corona. Ja, jeg tænker, når vi når det her program øh, bliver, bliver sendt, så er vi op omkring 330.000 amerikanere eller højere. Jamen, det, det er jo ret voldsomt. Det er ret voldsomt. Vi er oppe på, at en promille af den amerikanske befolkning er... Ja. Er død det er det, det, det, det, og det vil sige det, er, det der også er, det bekymrende her, det er jo at det bliver ved. Mm. Altså, de tal der kommer derovre fra er svimlende høje i øjeblikket, og der, der, der, der, altså, der kan lige pludselig godt føles, som om, der er langt til, jeg vil sige, bare den 20. januar, men mm. også til at, uh, til at der kommer gang i vaccineringen derover, mm. fordi det er, uh, det er godt nok uh, Men hvad hva er det du når man så skal, kan man sige så er vi meget efter hans evne til sådan ligesom at at tage det alvorligt og håndtere det og sådan nogle ting, men når man tænker tilbage, selvfølgelig ved covid-19, det vil jo stå som en af de her milepæle i historien, man, man husker. Men hvad er det, man, man husker som Trumps aktie i det? Jamen, han er ikke troet alvorligt. Mm. Øh, han var alt for lang tid om at, øh, at sende kraftige signaler som præsident om, at det her, det er farligt, og det her, det er noget, man skal tage alvorligt, og øh, at man derfor øh, også i langt højere grad burde have oprustet også fæderalt tidligere. Mm. Øh, en del af historien bliver jo også, altså, der, var, der var en pandemi, øh, et pandemiberedskab ja, ja, det i det hvide hus. Det, det fyrede han. Det fyrede han, altså, ja. og så og, jeg, jeg tænker dig så meget, jamen, det er netop den der med, altså, fordi som vi jo har snakket om mange gange her, og mange har skrevet om, det er jo det der med, hvor, hvor meget kunne han egentlig have gjort ved det. Altså, han kunne selvfølgelig have gjort den, men han kunne jo særlig have gjort meget som symbol, og stedet for at rende rundt og og påstå, at man skulle drikke blegemiddel og diverse andre ting. Det er vel det, han i virkeligheden har misset mest, det er, at han ikke. Altså, men, men jeg synes helt tilbage til nummer 19, Puerto Rico, det er jo, at han ikke håndterer kriser. Ja. Det er sådan lidt i øst og vest. Og, ja, så går det nok over, og sig så selv og sådan noget. Det gør og, det altså ikke, altså, det her. Men det, i virkeligheden, så covid-19 står for mig, i virkeligheden grund til, at jeg vil huske den, det er, at den egentlig viste, hvad, hvor galt det kan gå, når man sætter folk ind i stillinger, de ikke er egnet til at bestride. Han er sikkert uddygtig begavet til rigtig mange ting, men han har hverken måske helt haft interessen eller egnetheden til reelt set at være præsident. Jeg er meget enig. Så er vi nået til førstepladsen. Ja. Det den er det vi glæder os til. Ja, det er også fordi, vi blev enige om det, vi skrev den her, jo, at vi, vi måtte jo hellere slutte i Danmark. <laughs> vi må hellere vi måtte slutt... slutte i hvert i, men... fald i, i, i, i, i, i rigsfællesskabet. Vi, vi, slutter i, vi slutter i rigsfællesskabet. Fordi, vi skal være ærlige, den er måske ikke på den globale liste over top 5. Men, men, men på den danske dejende? Der... Vi, vi vil altid huske, i det her vil altid være, ligesom nogen har Paris, så vil vi altid have dette øjeblik med Donald Trump. Og det er selvfølgelig, at han øh, gerne vil købe Grønland. Han vil gerne købe Grønland. Altså, det, det er svært at sige nu. ikke at stå Og det er også sammen. bare rart, fordi lige nu... Ikke, altså, I hvert fald kan man sige, siden vi forlod punkt 20 så har det faktisk ikke været særlig muntret. Nej, men, men det her, det er altså fuldstændig grotesk, altså. Men... Nå, men, altså det, det har bare været en lang øh, række af ting, som jo har haft reelle, forfærdelige konsekvenser for et andet menneske. Ja. Jeg synes faktisk, det er rart, her mellem jul og nytår, at, det, at vi lige slutter på noget, der gør lidt mindre ondt. Ja, men, jeg vil sige... Altså, Uha, jeg, jeg, jeg, uh jeg har det bedre. Jeg mindes de her dage omkring det, fordi, altså, hvis vi lige husker os selv på, hvordan det var, altså, han havde lanceret, han nok gerne ville til Danmark. ja. Han skulle på statsbesøg. Var, han skulle på statsbesøg. Så fik han i alt så fik man trummet en officielindbydelsefam. Der var både købt ballonger og reklameplads på Rådhuspladsen. Ja, alt muligt, og dronningen osv. Og efter at... det at der begyndte simpelthen at komme en ændring i hans retorik, fordi ja, der var mange, der sagde, Hva, hvad går det her egentlig ud på? Hva, er det, han, hvad er det, han vil? Altså, han bliver jo ikke tiljublet. Altså, jeg kan huske, at vi også internt på redaktionen, snakkede om, at, at hvis han overhovedet skulle komme, så ville man se en eller anden model, eller den, som britterne havde kørt, det vil sige, at man på intet tidspunkt fik ham ind i, i centrum af hovedstaden, i det tilfælde der i Storbritannien London, i Danmark-København, men man kunne pakke ham ind ude i, i Nordsjælland, ved at øh, en, en pendler tur frem og tilbage kunne residere, og øh, husk, vi begyndte at snakke om indtagning, men det må handle om Grønland, det her. Der kunne ikke være andre grunde mm. til, at han pludselig var så optaget af at komme til Danmark og alle steder, for det var ikke fordi, at hans fanbase er så altså her i landet, for at sige det mildt. Det, der så bare skete, det var at hans retorik, begyndte at ændre sig. Altså er sådan, nu må vi se, og jeg kan huske, at han begyndte det der, nu må vi se, så kan jeg i hvert fald huske, at jeg tænkte, der er noget galt her. Mm. Altså, øh, han kommer ikke. Og så lige pludselig... Øh, en, en morgen, så breakede den, fordi Mette Frederiksen, øh, vores statsminister, som øh, få måneder for inden var startet, det skulle være hendes første store statsbesøg, skulle faktisk have været Donald Trump, øh, hvor efter at øh, hun, øh, hun, hørte, hun, hørte, hun hørte det hørte, hun kan jeg jo ikke tage at se. Nej, men det er helt crazy. Hun hører så det her med, at, at manden vil købe grønne, og hvorfor hun siger, det er absurd, og det kommer ikke til at ske. Så blev han vred, og nu kunne han jo godt sige, jamen så røg hele grundet for at komme med det udgangspunkt, der så hed, jamen hej så er det også fordi, at Mette Frederiksen har talt grimt til mig, at, øh, at jeg ikke vil komme på besøg i Danmark. Altså, prøv at da den, her, da den her historie brækkede, jeg tror aldrig, jeg har talt med så mange udlandske øh, medier, som jeg talte med lige løbet af den dag. Altså, jeg havde allerede talt mit, øh, det, Altså, jeg havde ikke engang nået at spise morgenmad nu, og øh, den dag, der, den hele brækket, for jeg blandede givet til en eller anden norske vis, og jeg ved ikke hvad. Vi var alle mulige steder rundt omkring, både jeg og flere af vores kollegaer på kongressen. Øhm, altså, det var, helt, det var helt surrealistisk, og det står jo altså stadig Prøv at høre. noget af det, der sidenhen er kommet frem, det er, at han jo efterhånden også skulle have tilbudt, at, øh, at vi kunne have byttet. Så hvis nu han fik Grønland, så kunne vi få Puerto Rico. Det er en af de mange historier, der har været ude sidenhen om, hvordan og var ledes. Og prøv at høre engang. Og uh, altså, Jamaica, Uber, I'm uh, uh, gonna break up in. Okay. <laughs> jeg har mistet det her fra. Nej, ja, men det, prøv at høre, Der er jo ikke så meget mere at sige om det her, altså. Nogle af de gange, når jeg var ude i løbet af efteråret her og holde oplæg omkring præsidentvalget osv. Ja, jeg har også blevet spurgt til nogle Jamen, der, det nogle gange. Jamen har været noget af det folk konsekvent, det der med, hvis nu han blev genvalgt, det blev han så ikke, men folk har spurgt, hvis nu han bliver genvalgt, prøver han så med Grønland en gang til? Og mit svar er konsekvent var, ja, det tror jeg faktisk, det er, han ville gjort. Ja, og hvis man lige skal sætte det ind i en kontekst, så er det jo fordi, Grønland, det er jo fordi, at hele området omkring Arktis bliver stadig vigtigere på grund af en masse råstoffer, og oppe på del af Grønland, så står der, nogle, uh, er der noget, der hedder tulebasen, og det kunne egentlig måske være meget godt for amerikanerne at få stedet for at af Danmark på, tror jeg, nærmest uendelig legemål. Så mm. Jeg kan ikke huske, hvordan den præcis hænger sammen. Men så er det jo de to ting der, for at styrke deres position i Arktis, og på grund af tulebasen, at de egentlig har en reel interesse i, at få Men skal vi bare ikke huske hinanden på, her på fællet at manden på et tidspunkt sagde fuld alvor, at det jo i virkeligheden bare var en stor ejendomshandel. Ja, ja. Altså, jeg tror ikke, grønlænderne er enige. Nej, det tror jeg godt nok heller ikke. Jeg tror ikke, at de tænker, at de godt kunne slippe, tænke sig at slippe for Danmark. Jamen, altså prøv at, at det bare det er bare en stor ejendomshandel. Altså, det viser noget om, at, at han jo slet ikke forstår, uh. hvordan at, at, at verden hænger sammen, hvad sådan noget her indgår. Men uh, det var det i hvert fald, det var ligesom nogle døgn, hvor Danmark også lige... Hvor vi alle sammen også havde oplevelsen af, hvad det er, som amerikanerne dybest set har stået med i fire år. Ja, og det er jo der, hvor jeg synes, den er egentlig kan noget på den første plads. Præcis. Det er, at det har været en uendelig række af ting, der hele tiden spærret og forstyrret for i virkeligheden at få udrettet noget. Og drive et land og lave nogle forandringer eller forbedringer. Ja. Jamen, så på at høre, at... Øh at deres var, altså, han tweetede også billeder omkring, hvor man så havde sat et Trump Tower og et eller andet stort gyldent uh, monstrum uh, ind på en uh, af de der små grønlandske byer osv. Og, så videre. og uh, det var sådan, man kunne forestille sig det og så videre Altså, det, det har, jeg ved, jeg ved så ikke, hvad man skal sige om det her. Altså, det, du, behøver ikke, du behøver ikke sige mere. <laughs> jeg tror, der er sagt, hvad der skal siges. På plads nummer et var altså, at uh, Trump ville købe... Købe Grønland. Købe Grønland. Jeg, jeg kommer til at sige, at det bliver en kedeligere top 10 næste år med Biden. Det, det, det håber jeg på en eller anden måde. Jamen det vil jeg sige, jeg tror, det du har ret, men jeg håber det godt går, går også, fordi det, det er lige overkanten det her. Når man sådan gør top 20 op, som vi så har gjort her over tre udsendelser nu. Altså jeg kan ikke forestille mig nogen anden præsident, hvor man vil kunne lave samme top 20, sådan jeg det. Den næste kommer jeg for til at være tilfældet. Og øh, hvis du synes, det er en god top 20, eller godt kan lide programmet, så vil vi da opfordre dig til at rate og dele og abonnere alle de ting, du kan på det her program, som jo altså hedder Kampen om Amerika. Det er lavet af kongressen.com. Vores producer, det er som altid uh, Tom Carstensen. Du hedder Anders Aar. Anders du er normalt redaktør Jeg er det, der hedder Jeg hedder Lasse Charles Pedersen, og i fælles fodslag tror jeg lige, vi prøver at sige god jul og godt nytår. Super. Hej, have det godt. Hej.